Yenə Bəqərəq surəsinin təfsirini davam edirik. Kesin dəfə bu ayədə qaldıq. Uzun Allah buyurur ki, Əl-Kəsayibin minəssəmə münafiqlərin məsəlini bənzədir. Ki, yaxud onların halı səmadan. Nə demək istəyir bununla? Səma təfsirdə gəlib ki, buluddan İçində zülmətlər, göy yorultusu və şimşəklə yağan leysana bənzəyir. Bu münafiqlərin halı, Allah s.ə. bu leysana bənzədir. Nə üçün? Ona görə ki, bu belə bir yağışa düşən şəxs göy yorultusunu, ildirimi eşitdikdə qorxudan bilmir nə üçün. Və hətta barmaqlarını qulaqlarına tıxayır ki, o səsi, o vahiməli səsi eşitməsin. Allah Subhanahu Taala onların haqqında elə bunu deyir. Yecəlun əsabehun fi minə sawayik hadarəl maut. Ölmə qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayırlar. Onlar qorxurlar ki, bu ildırım onları öldürər. Elə bilirlər ki, barmağı qulağa tıxamaqla bu ildırımdan canlarını qurtara biləcəklər. Xeyr Allahın azabı gəlsə ondan heç nə insanı qurtara bilməz. Sonunda da onun yəni, bir vallahu muhitun bil kəfirin. Allah şəxrləri əhatə edəndir. Yəni istədiyi vaxt kəfirləri məhv edə bilər. Sadəcə bu dünyada onlara müvəqqəti olaraq dünyadan istifadə etmək imkanı verir. Başqa bir təfsir gəlir İbn Abbasdan. Yəni bu təfsir, bu izah Açıb aydın ayənin zahiri ilə götürülür ki, onlara Allah kala buna bənzətdir. Lakin İbn Abbas radiyallahu anhadan təfsir gəlir ki, onların zülmət gecədə olması, yəni küfür içində olması deməkdir. Və qorxması xilaf, müxalif olmaq deməkdir. Sonra İbn Abbas radiyallahu anhına bu ayədəki o göy yorultusuna dair bir gözəl hədis gətirir. Rəvayət edir, bir şey ki, Yahudilər, bir dəstə Yahudi, Peygamber s. s.ə.m.in yanına gəldi və ona bir neçə sual verdi. Sualı verməmişdən əvvəl isə onlarla Peygamber s. s.ə.m. şərt bağladı. Əgər bu suallara cavab versəm, İslam dinini qəbul edəcəksiniz. Onlar da razılaşdı. Vazılaşdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, soruşun. Birinci sualı onların belə oldu. Bizə Peyğəmbərin əlaməti haqqında xəbər ver. Peyğəmbər s.ə.v. deyil ki, Peyğəmbərin gözləri yatır, qəlbi isə oyaq qalar. Bütün Peyğəmbərlərin hamısının gözləri yatsa da qəlbləri daim oyaq olub. Onlar dedilər, düz deyirsən. Təsdiq etdilər bunu. İkinci sualı verdilər. Ana bətnində uşağın hansı səbəbdən qız və ya oğlan olması barədə bizə xəbər ver. Yenə Peyğəmbər Sələyəm bu suala da doğru zələ verdi. Dədi ki, kişinin belindən da qadının köksündən gələn su birbirinə qarışdıqda kişidən gələn su üstünlük təşkil etsə oğlan, qadınla gələn su üstünlük təşkil etsə qız olur. Bunu da təsdiq etdilər ki, doğru deyirsən. Sonra üçüncü sualı verdilər. İsrailin, yəni Yəqub ə.s. Nəyi özünü haram etməyi barədə bizə xəbər verir? O dedi, İsrail o turaq sinirindən şahid edirdi və bunu əlaç tapmadıqdan sonra dəvə ətini və onun südünü özünü haram etdi. Bunu da təsdiqləyirlər ki, düz deyirsən. Sonra deyirlər, bizə ildırım barədə xəbər verir. O deyir, bu, Allahın buludları idarə etmək üçün müvəkkəl etdiyi mələşdir. Əlindəki mixtıraqla Allahın əmr etdiyi yerə onları qovur, buludları. Onlar dedilər, bəs eşidilən o cürültu nədir? Peyğəm bar dedi ki, o da o mixtıraqın səsidir. Onlar bu xəbəri də təsdiq etdilər. Nəhayət gəlib satdı 5-ci sual. O sualdan sonra artıq onlar İslamı qəbul etməli idilər. Və Peyğəmbər s.ə.və dedilər, hər bir Peyğəmbərin dostu olub, mələklərdən olan bir dostu olub. Bu kimdir? Rasulullah s.ə.və dedi ki, bu, Cəbrail ə.s.vəndir. Onlar dedilərsən, bəla gətirən, müharibə gətirən, bizim düşmənimiz olan, əzab və ölüm gətirən Cəbrailə deyirsən, Əgər Mikail desəydin, rəhmət, bitki və yaxış gətirən mələyi, Mikail desəydin, biz qəbul edərdik. Bu, doğru olardı. Ha, bu ki, onlar özləri də bilir ki, doğrudan delə hər bir Peyğəmbərin dostu Cəbrəl ə.s. olub. Lakin bunu da qəbul etsəydilər, yəni bunu da təsdiq etsəydilər, İslamı qəbul etməli olacaqdırlar minatkarlıqlarından bunu inkar edir və Allah ta'la ta da ayə nazir edir ki, kim Zəbrailə, Mikailə düşməndirsə, Allah da onlara düşməndir. sonra ayədə Allah subhanət hələ buyurur ki, Yəkədül dərqü yaxtafu əbisarağın. Şimşək az qalır ki, onların gözlərini çıxarsın. Çor etsin. Və çox qəribədir. Əvvəla biz bu ayənin zahirini olduğu kimi götürürük. Ki, Şimdə doğrudan da az qalır onların gözünü çıxarsın. Lakin eləcə də ikinci təfsirə ehtiyac var. İbn Abbas Vədiyalı hanıma deyir ki, Quranın sabit, mühkəm olması az qalır ki, münafiqlərin iç yüzünü üzərə çıxarsın. Çünki başqa ayələr var. Münafıqlar qorxurdular ki, onlar barəsində bir dan ayan azil olar. Hamıya bəlli olar ki, onlar kimdir. Hətta ayan azil olanda bir-birinə göz edirdilər ki, heç kəs bizi görmürsə, gəlin sıx ağaraq. Gedirlər ki, birdən onların iç üzü yüzə çıxar. Və yenə başqa bir təfsirdə deyir ki, bilə basardılar amma bu ayan təfsirində haqqın həddindən artıq işıqlı, nurlu olduğuna görə az qalır cühaq onların gözünü çıxarsın. Və bu, müxtəlif təfsirlərdir. Bu təfsirlərin hamısı səhi təfsirlərdir. Məna etibarən hamısı eyni şeyə gəlib çıxarır. Gətirib çıxarır ki, münafiqlərin istər zahirdən gözünü sıxarsın istər iç yüzünü üzərə çıxarsın. Sonraki ayədə Allah S.W. deyil ki, Qülləmə əbə aləhum məşəv fihi və izə azləmə əleyhim qamın. Kimşək onlar üçün yolu ışıqlandırdıqca onunla gedirlər. İlərlərinə zülmət çöçdükdə isə dayanab dururlar. Kəsən dərs bir gözəl hədis gətirdim və ayə ilə, ayə ilə bağlı hədis. Bu ayə ki, orada münafiqlər müminlərə deyir ki, gözləyin, biz də sizin işıqınızdan götürək. O işıqla biz də gedəyik. Münafiqlər qiyamət günü müminlərin işıqı ilə gedəcək və birdən zülmət çökəcək. Onlar arasında bir sədd çəkiləcək. Və onlar səddin bu tərəfindən, o tərəfindən müminləri haraylayıb sağıracaqlar ki, Bəs, biz sizinlə deyildik. Bu, hara qoyub gedirsiniz bizi? Axı, dünyada biz sizinlə idik. Mümunlər də onlara cavabında deyəcək ki, siz bizimlə id İkiyüzlük etməklə özünüz-özünüzü aldatırdınız. İndi də həmin münafiqlər bizim aramızda var, vallahi ki, var. Amma narahat olmayın, onlar özləri özlərini aldatırlar. Çünki aldatmaq ancaq o adamı olar ki, onun sənin daxilində olduğundan xəbəri olmasın. Allahı sən necə aldatacaqsan? Axı Allah-ı Allah bütün qəlblərdə olan hamısını bilir. Bu ayəni başqa bir ayə ilə izah etmək olar. Allah subələ deyir ki, insanlardan insanlardan bəziləri var ki, hərf üzərində Allah ibadət edir. Yəni, onlar üçün təfotu yoxdur. Nə vaxt onlara xeyir edir, sərfəlidir, onda Allah ibadət edirlər. Fəyəni sadəu xeyrun itmaən nəbi. Və ki, xeyir gəlir, rahatlanır ki, ah, əlhəmdülillət. Allah mənə xeyr verdi, xeyr nəsib etdi. O, yəni, sabətu fitnət olun, inqaləb ələbəcəyi. Elə ki, bir bəla gəlir, dərhal dönür ki, o, mən heç onlarla deyildim. Xəsirəb dünya vəl-əxirə zəlikə hu vəl-xusranın din. Bu, dünyasını da, axirətini də itəlir. Dünyada, axirətdə də ziyana uğrayır. Və doğrudan da bu, açıq aydın bir ziyandır. İbn Abbas onların halını, bu halı ki, ışıq olduqda gedir, zülmət çöktüktə isə dururlar, belə izah edir. Deyir ki, o haqqı bilirlər və onu cəmatə hətta təbliğ edirlər, danışırlar, lakin özləri doğru, dürüst o haqqa, o haqqın üzəyində olunurlar, ona əməl etmirlər və yeri bisəndə, kafirlər arasında olduqda dərhal ölürlər, dərhal onlar kimi olurlar. Buna da bir dırnaq arası istəyədət lazımdır. Mümünlər yanında mümin kimi özünü göstərib, hətta ağlayasam belə, sənə inansınlar. Kafirlər yanında da özü kafir kimi göstərib, elə küfr edəsən ki, inansınlar. Bu çox çətin qeydir. Buna istəyədət, amma dırnaq arası istəyədət lazımdır. Şeytanın istəyədətə, şeytan öyrətdiyi bir istəyədətə. Növbəti ayıda Allah -Ala dir, şey وَلَوْ شَيْءَ اللَّهُ لَزَهَبَ بِسَمْئِهِمْ وَاَبِسَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Əgər Allah istəsəydi onları eşitmək və görməkdən məhrum edərdi. Sübəsiz ki, Allah hər şeye qadirdir. Onlar bu dünyada görür, bu dünyada eşidirlər. Amma kıyamet günü gələcək onlar, kâr, çoğur olacaq və hətta Allah'a Deyəcəklər ki, axı biz dünyada görürdük. Allah-ı Allah, Allah deyəcək ki, həmsinin sizə mənim ayələrim gəldikdə, necə ki, sizə mənim ayələrim gəldikdə siz ona layiqin cəmməl etmədiniz. İndi də bu dünyada siz, ee, ahirətdə siz körsünüz. Yəni, o ayələrə qarşı kör idiniz. Onudurdunuz. İndi də bu axirətdə həqiqi çorsunuz. 2-1 Münafiqlər bayrəsində ayələr, 13 ayə burada tamamlanır. Sonra Ucu Allah umumən insanların hamısına xitab edir. Və hətta İbn-i Məsud anh deyir ki, uyurlar ki, Allah ta'ala yəyyü ənnəs deyə buyurur. Məkkə ayələrdir. O uyurlar ki, yəyyü ələzəni əmənun deyə buyurur. Mədini ayələridir. Və bu ayədə və ayələrdən biriyyə, Eyühan nəs, və budu rabdakum, İyə insanlar, ələzi və ləzini min qablikum, sizi və sizdən əvvəkiləri yaratmış rəbbinize ibadət edin. Allah səhələ burada bütün insanlara mürəzət edir. Və bu ayə münafiqlərə daittir. Baxma yaxkaya ilə münafiqlərin yanına gəlib çatmamışdan əvvəl nazil olub, lakin münafiqlərə də aiddir. Çünki Quran-ı Kerim nazil olduqdan sonra hər bir kəsə aid edilir. Mümmüeyyən bir səbəbə görə nazil olubsa, həmən səbəbə aid edilmir. Xüsusi bir adama aiddirsə, təkcə ona aid edilir Xüsusi olaraq kiməsə nazil olur, sonra umumi olaraq hamıya şamil edilir. Və bu Allah'a, tək Allah'a ibadət etmək təhsə müsəlmanlara əmr edilməyib. Müsəlmanlardan əvvəki ümmətlərə də əmr edilib. Adəm a.s. ta indiyə qədər hamıya əmr edilib. Lakin bir qəribə, çox maraqlı, çox ləzzətli bir hədis yetirib müəllif. Hədisi Demək İmam Əhməd rahiməhullah bu hədisi rəvait edib Musnəd əsərində Bu ayət isə danışmamışdan əvvəl deyid etmək istərdim ki, ibadət deyildi işte, ona səhlənkar yanaşmaq olmaz. Bu çox təhlükəli şeydir. İbadətin nə olduğunu dərk etməyən, öz ağlı ilə ibadət deyib nəyə isə edən şəxs, və Allahicə, uçurma gedir, axırda cəhənnəmə düşürək. İbadətin nə olduğunu, nəyin ibadət olduğunu öyrənməli, mütləq öyrənməli. Sonra da onların hamısını Allaha yönətməliyik qurbandır, nəzirdir, təvəkküldür və s. ibadət növləri var ki, əksəriyyət, insanların əksəriyyəti elə bilir ki, Allahdan qeyrisi üstündə bunu etmək var. Vay sizin halınıza, əgər Allahdan qeyrisinə bunu edirsinizsə. Şirk edirsiniz. Bilə-bilə edirsinizsə, artıq müşrik olursunuz. Bundan çəkinmək lazımdır. Çünki Peyğəmbər s. s. onun sadiq belə şey etməyiblər. İndi isə hədisi dinləyin, görünün. Bizdən əvvəlki ümmətlərə də Allah-ı Allah bunu buyurub. Peygamber s.ə.v. deyir ki, uca Allah Zəkəriyyənin oğlu Yahya'ya beş şəlməni buyurub ona əməl etməyi və İsrail evladlarına da bunları yerinə yetirməyi əmr etdi. O isə bunu az qala gecikdirəcəkdi. Bu vaxt İsa a.s. onun yadına salıb dedi, axı sənə bəşə əməl etmək və İsrail oğullarına bunu əmr etmək buyurulmuşdur. E, niyə gecikdirirsən o? Onlara fərhadı çatdır. Ya sən bunu onlara təbliğ edəcəksən, ya da mən özüm bunu onlara çatdıracağam. Ya yə, ayələsəm deyir ki, qardaşım, doğrusu qorxuram ki, sən məni qabaqlayasan, buna görə də mən əzabad üçər olum, yaxud da yerə batırılım. Ölənədən qorxur Onsuz da onun dediyini, yəni ona əmr olunan şeyi o obri peygamber yerinə yetirir. Lakin o yerinə yetirmədiyinə görə görün nədən qorxar. Bu əmanəttir. Allah s.ə. nə isə əmanət verirsə, o əmanəti biz gərək canla, başla yerinə yetirəyik. Çünki o əmanəti yerinə yetirməyə dağlar, göylər və yer imtina etdi, boynuna götürmədi. İnsan əgər onu boynuna götürübsə, Gərək nə zalim olmayaq, yəni əmanəti lazımınca, layiqınca yemə nə də cahil olmayaq. Tamamilə ondan uzaq olmayaq. Bu əmanət də dindir. Allah bizə ancaq onu əmanət edir. Din. Yahya aleyhissalam çiraylı uladlarını beytülmək bizə yığır. Məscid tamamilə doğur. Və o bir yerə qalxıb deyir, Allaha həmsanı edir, sonra da deyir, əqiqətən Allah mənə 5 kəlməni buyurub, ona əməl etməyi, sizin də ona əməl etmənizi əmr edir. Birincisi, Allaha ibadət edin və ona heç bir şey şəriş qoşmayın. Əvvəlcə əmri deyir, sonra isə görüm buna necə gözəl izah gətirir. Deyir, bunun məsəli ona bənzəyir ki, bir kişi öz halal malından cümüş yaxud qızıl pul verib kölə alır. Sonra da bu kölə başqasına xidmət göstərir. Ona işləyir. Yaxşı deyin, görün, hansınız, hansı biriniz xoşuna gələr ki, onun köləsi belə ərkət etsin. Baxı, sizi yaradan, sizə ruzu verən Allahdır. Elə isə ona ibadət edin və heç bir şey ona şəhəli qoşmayın. Gör, izah eləri onlara, necə başa saldırın. Həmsinin, o, sizə namaz qılmağı əmridir. Bu ikincidir. Doğrudan da, Allah, qulu namaz qıldıqda, üzünü o yan bu yana döndərməyənə dək, üzünü onun üzünə tutur. Üçü üzünü onun üzünə tutarək tutur. O da ki, namaz qıldığınız vaxt üzünüzü o yana bu yana döndərməyin. Görsünüz? Onların şəriətində də namaz var idi, onların şəriətində də ancaq qibləyə tərəf yönəlmək, başqa tərəfə yönəlməmək var idi. O, sizə oruç tutmağı da əmir edir. O da üçüncü. Bunun məsəli, o kişinin məsələnə bənzəyir ki, əlində bir bağlama, bağlamanın içində də ətir, cəmaat arasında durur və onun hissini hamı hiss edir. Oruç tutanın ağzından gələn qoxu Allah yanında əkrin iyisindən də gözəlilir. O, sizə sədəqə verməyi də Bu da dörd. Bunun məsəli isə, o kimsənin məsələnə bənzəyir ki, onu düşm düşmənlər əsir tutur, əllərini boyunla buxuvlayır, özünü də edam etməyə aparırlar. O da onlara yalvarır, deyir ki, nə qədər istəyirsiniz fidyə verin, bütün malımı fidyə, fidyə verin, amma məni azad edin, məni bıraxın. Tək ki, canım qurtarsın. Fikir versiniz? Qiyamət gününü Allah s.ə.v. bəndəsinə deyəcək, dünya dolusu sənin var dövlətin olsaydı, cəhənnəm əzabından qurtarmaq üçün onu fidiyə verərdinmi? Deyəcək, əlbəttə ki, yarat, ondan da artığını verərdim. Tək ki, canım cəhənnəm əzabından qurtarsan. Deyəcək, verməzdir. Gör, necə onu susturur Allah s.ə.v, verməzdin. Çünki səndən adi bir kəlməni, lə ilə illə Allah kəlməsini tələb elədim, onu sənin bu dilin gəlmədi deyəsən, ona əməli və sən. Sən deyirsən ki, dünya və olsun, qar dövlətin olsaydı belərdin, onu eləmədin. Tələbinə kəlmək şəhədək, namaz qılmadın. Gün ərzində düzü bir vaxt aparardı. Zəkat vermədin. İl ərzində qazandığının Sonra yerdə qalanın, nıqdan bir hissəsi, bu bir hissəsi nədir, laf bir şey, onu eləmədin. Və nə qədər, əgər İslamın ərkanları budursa, görün, daha az, daha asan olan şeyləri eləməyənlərin halı necə olacaq? Və nəhayət, Allah sizə onu çoxlu-çoxlu çoxlu zikr etməyi, yad etməyi buyurur. Edir ki, biz Allahı yad edirik. Bunun da məsəli, o kişinin məsəlinə bənzəyir ki, Onu düşmənlər təqib etdikdə, tələsik gedib möhkən bir qalaya soxulur. Orada gizlənir. Əlbəttə ki, şeytandan üçün, qorunmaq üçün ən gözəl qala Allahı yabətməkdir. Allahı unuttular, Allah da onları unuttur. Nəsullara fənəziyyə olun. Kəfirlər, müşriklər, münafiqlər Allahı unuttular, Allah da onları unuttur. Sonra Allah S.W. deyir ki Lə əlləkum Ayədə bu hərfi tərcüməsi gəlir ki Bəlkə qorxasınız Amma təfsirdə gəlir ki Belə etdi ki qorxasınız Lə mut təlil Deyə qorxasınız <gülüyor> Belə etdi deyə qorxasınız Sədi Rahimunullah deyir ki Ayənin əvvəlində başladı ibadətlə İbadət edin Ahirında da qorxasınız Bu iki şey bir-biri ilə bir-biri ilə daim bir yerdə olmalıdır ki, möminin əxlaqını tamamlasın. Mömin olmasını tamamlasın. Bu ikisindən biri olmasa, o mömin sayıla bilməz. Təqva yoxdursa, necə mömin olma bilər? Təqva var, amma ibadət etmirsə, necə təqva ola bilər? Mümkün deyil. Bu iki şey eyni vaxtda mömində olmalıdır. Və bu iki şey mömində olarsa, ibadət və təqva, o zaman o, Allahın əzabından zanını qurtara bilər. Mücahid rahimə Allah deyir lə əlləkum tətəkun yəni lə əlləkum tuteyunəhum Bəlkə siz ona itaət edəsiniz. Bu məna da düz gəlir. Yəni, ibadət edin ki, bəlkə mütü olasınız. İbadət etməsəniz, etməsəniz heç vaxt özünüzü mütü saymayın. Mütü ola bilməzsiniz. İbadətsiz, heç kəs deyə bilməz ki, mütüyəm. Sonra Allah subhanət alə özünü mədhidir. Yəni, o Rəbbinizə ibadət edin ki, o Rəbbiniz sizin üçün yeri döşəmək etdi. Yer başqa cür də ola bilərdi. Bizim üçün onun üstündə gəzmək çətin ola bilərdi. Lakin Allah subhanət alə yeri bizim üçün ilə rahat edib ki, yer saniyədə neçə surətlə dövr edirsə, fırlanırsa, onu heç biz hiss etmərik. Allah-u qanunu ilə, qüvvəti və qudurəti ilə Allah-u Teala onu elə edib ki, biz heç bilmərik ki, yer tərpənir ya tərpənir. Hiss etmərik. Bunu qıraqdan ancaq müşahidə edə bilərik ki, yer fırlanır. Onun üstünə Allah elə edib ki, bizim üçün yerin üstündə çaylar, dağlar və s. hər cür bizə lazım olan şeyləri Allah-u Teala yeryüzündə yaradıb. Döşəməkdir o deməkdir ki, yer, hər yeri qübbədüzdür. Yəni Allah s.ə. onu bizim üçün rahat edib döşəyib. Və əbul-əliyə e də bunu mihədə deyə təfsir edir. Sonra deyir ki, və səmə bina göyü sizin üçün tavan etdi. Baxın, yeryüzünü döşəmək, göyü də sizin üçün tavan etdi. Başqa bir ayədə gəlir ki, və cəəlnə səməsəq fən nəhfuzə Gəyü üçün qorruyan bir tavan etdi. Doğrudur, bu ayənin təfsiri, nədən qoruduğu sələftən gəlməyir. Ancaq, müasir əlimlər, bu müasir əlimlərin fikridir, bunu da təfsir kimi qeyd eləmək olmaz. Sadəcə bir ixtira kimi, bir Rəy kimi demək olar ki, qöy ultraşualardan və meteoritlərdən yeryüzünü qoruyur. Bu da sadəcə onlar rəyidir və təfsir kimi bunu gətirmək olmaz. Sonra Allah s.ə.q. və ənzələ minəs səmə iməən fəyaxrəcə bilim minəs səmərati rizqəlləkum su indirən və onun və sizin üçün müxtəlif çözülər yetişdirən də odur göydən su emməsə o rüzələr yetişərmi? Yerdə də su olmasa nə baş verər? Allah-u Teala bizdən əvdəki ümmətləri hərdən quraqlıqla imtihan edirdi. Necə ki, Yusuf Aleyhisselamın dövründə yedi il Müsir eyaləti quraqlıq isimdə olur. 7 il. Şirəsiz? Bu da Allahın əlindədir. Və heç kəs övünü deməsin ki, istədiyim vah, Bağımı soracaqam, bağımdan məhsul götürəcəyim. Allah tala istəsə, o, gün, o, o kəslərin gününə sala bilər ki, onlar axşam qərara gəldilər ki, səhər tez gedək bağımıza. Məhsulu tez gedək ki, kasıblar gəlib bizə, bizdən nəyisi istəməsin, dilənməsin. Onlara verəcəyimiz bir şey yoxdur. Səhər gəlib görürlər ki, bağdan əsər alamət qalmayıb. Və deyirlər ki, əqin biz yolu azmışıq. Səhərlərindən ağırlılara tapılır, Deyir ki, yox, yolu azmamışıq, sadəcə bağımız məhn olur. Allah s.ə. bir gecədə o bağımı məhv edir. Fikir verirsiniz, necə onları əzaba dütçar edir. Bütün bunları xatırladıqdan sonra əvvəlcə Allaha ibadət etməyi əmr edir. Sonra qorşmağı tövsiyə edir. Sonra onlar üçün, insanlar üçün nələv etdiyini xatırladır və fikir verin, ibadətdən sonra dərhal növbət ayıda fələyə təcəlülilləh əndə edə. Daha doğrusu, ilə həmən ayda. Fələ təcəlülə və əntum tələmə. Allaha binlə-birə, yəni bildiyiniz halda şərik qoşmayın. Allaha da şərik qoşmağa gəldikdə, nə qədər məsələlər var ibadətdə ki, onlar şərik, yəni şirk sahibir. Bunu da qısaca qeyd etmək istəyirəm ki, şirk bövzüsünü Peyqamdar s. 23 il danışıb. Bunu əfraqlı burada danışmağa, təfsirə, buna aid etməyə heç bir lüz Sadəcə cemaat dinləyən cemaat bilsin ki, nə şirktir. Nəyi Allahdan qeyris üçün etmək olmaz? Və bundan da başqa nələr var ki, Allahdan qeyris üçün onu etmək olmaz? Birincisi ən asas qorxuda olan şirktir. Allahdan başqasından qorxmaq olmaz, haramdır. Allahu Taala verir ki, "Və la tahafuhu xafuni." Onlardan qorxmayın, məndən qorxan. Nə mə burada sual çıxır ortalığa? Qorxu müxtəlifdür ola bilər. Allahdan qorxmaq ibadət sayılır. Allah-Allah yanaşı kimdənsə Allah kimi qorxmaq şirk sayılır. Və bir də var təbii qorxu. Bu hamı da ola bilər və bu da nə ibadətdən sayılmır, nə də şirkdən. Qarşına bir vəhşi bir hirvan çıxsa, durub də yanacaqsan ki, qoyd məni gəlsin, yesin, Allahdan başqa iskisdən qorxmuram. Bu təbii qorxudur. Həmçinin məhəbbətdə şirk, yəni Allah kimi kimisə sevmək. Bu, əksər vaxt nə vaxt baş verir? Kimsə gəlir, sənə deyir ki, məni çox istəyirsən, namaz atmağısın. Bu, e, əlbəttə ki, sənəsiz sən şey olar, namazı atarım sənə görə. Bu olur şirk. Onu sevdiyinə görə namaz atırsan. Və yaxud filan şeyi tərk etməni sən. Və say, məhəbbət də özü, yenə, e, qorxu kimi, o da bir neçə qisindir. Allahı sevmək və Allah xatirinə sevmək ibadətdir. Allahla yanaşı kimisə sevmək şirkdir, ancaq təbii məhəbbət, əvladı sevmək, əvvdaşını, ana, atanı sevmək bunlar mübahşələrdir. Nə ibadətdən sayılır, nə də şirkdən sayılır. Allah s.ə.q.ələ deyir, O minəm nəsi mən yetəxəzmin dün illəhəndədən yuhibbunəhum təhubbilləh. İnsanlardan illələri var ki, Allah qeyrisini Allah kimi sevir. Valəzini əmən əşədə xubbəlirlər. İman yətərənlər isə Allaha hər şeydən çox sevirlər. Üçüncü, təvəkküldə şirk və Allaha qoyub çağırləri təvəkkül edirlər. Onlara sığınırlar. Ki onlar bizim üçün bir gün ağlayacaq. Xeyr, hamı üçün bu dünya gün ağlayan, onların işini səhmana, yoluna qoyan Allahdır. Allahdan başqasına təvəkkül edən vallahi Allahi ki, şirk etmiş olar. Həmçinin buna aid çox ayə var Əgər müsinə Allaha təvəkkül edirsiniz. Deməli əgər həqiqətən deyirsinizsə Allahdan təvəkkül edə bilərsiniz. Onu çağır olacaqsınız, nüfrik olacaqsınız. Həmçinin iteyətdə şirk. Allahı qoyub gör onlar kimə iteyət edirdilər və Allah da onların hüsrətlandırdı. İttəxuzu ahbarahum və ruhbanahum andadan min dunillah, arbab min dunillah. Onlar öz baş keşişlərini və bir də rahiblərini ilahiləşdirdi. Özlərini ilah qəbul etdilər. Allahı qoyub onları ilah qəbul etdilər. Həmsinin müəyyən bir şey bədənlə asmaq, buna ümidini bağlamaq ki, bu məni xilas edəcək. Belə şeylər də olmaq. Bir nəfər qoluna bir şey bağlayır, gəlir, deyir ki, bu mənim xəstəliyimi aparır. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, onu qolundan çıxart. Vallahi ki, o sənin ancaq xəstəliyini artaracaq. Və bu halda ölsən, heç vaxt icat tatmayacaqsan. Uğur qazanmayacaqsan. Başqa bir rəvayətdə də gəlir ki, təməyim, o aslan keylər, müncuqdur, ağac parçasıdır, nədir, özləri bilər. Lakin onlar hamısı rəvayətdə gəlir ki, şirkdir. Açı qaydın səhir rəvayətdir. Həmsinin ağacdan, taşdan, Müəyyən bir izdən, əsərdən, tikililərdən və s. xeyr-bərəkətdir ləmək. Vallahi ki, bu da şişdir. Ən dəhşətlisi elə budur. Hələ Peyğəmbər Fəlsələmin zamanında az qalırsa abələrdə bu məsələdə saçacaqdır. Onlar görür ki, bir dəstə cəmat ağacı üstünə qonuzlarını asıb ya qonuzlarını xeyr-bərəkətdə olmasını istəyirlər. İndi o qılınclar, onlar heç olmasa bir az onlardı nər var idi, qılınc asırdılar. Əs bağlamırdılar. Qılınc asıb, ondan xeyr-bərəkət deləyir. Sahabələr deyir ki, ya də bir ağaz təyin elə, biz də qılınclarımızı asaq, bizim də qılınclarımız möhkəm olsun, xeyr-bərəkətdə olsun. Bəlkə düşməni qarib gələ bilmiş. İvanlar salsədən bir ki, sizin halınıza. Siz lap Musa Aleyhisselam'ın gözünü kimi tanıştınız? Onlar da Musa'ya dedi ki اِجْعَلَّنَا اِلٰهَا كَمَٓا لَهُمْ اٰلِهَا Bizim üçün de bir ilah düzəl Tanrı, Balazı, Buzol Necə çoğunların o ilahları var Bizim üçün de öyle bir ilah düzəl Musa'ya dəyirlər Musa da onlara bilir ki اِنَّكُمْ قَوْمُ تَشَلَمُ Siz çok cahil bir gözmsünüz Lakin cahil bu ayədə o mənada değil ki savatsız. O mənədədir ki, siz çox nankor, siz çox şirk içində olan bir gömçünəsiniz. O mənədədir. Və həmçinin kəhinlikdir. Ulduzlarla nəyə isə təyin eləmək. Ulduz düşdüyü harbası kimsə öldür, kimsə dəxt açıldı və s. Bu da olmaz. Ulduzlar Allah yaradıb ki, göy bəzəsin, biz də ona baxıb Allahın vəhdaniyyətini, qüdrətini hiss edək. Ulduzu yaradıb ki, şeytanları vursun. Ondan çıxan şöylələrlə şeytanı vursun. O, o, şeytanları, cinləri. Və ulduzu yaradıb ki, onun yolu tapaq. Biz tapa bilmirik, biz indi o dərəzində samadlı deyilir. Amma əvvəllər ulduz vasitəsilə yolu tapırırlar. Hara gedəcəyini müəyyənləşdirirdir. Həmsinin tatayur, muş sözündən götürülüb, təyir sözündən. Tatayur. Muş. Niyə görə quş? Ona görə ki, vaxt müşiriklərin Belə bir adəti var idi. Yola çıxmaq istədikdə uşu çıxırdırdılar. Sağa geçsə, o yola səfərə çıxırdılar. Sola geçsə, deyirdilər ya, bədbaxçı bir yüz verə bilər, bədbax çıba bilərik, girməyik. İndi də qabağından qara bir şey kezir, tormuz. Cürgəyə baxır, yenə tormuz. Hırnaq tutur gezi vaxtı, yenə tormuz və sərə. Hər bir işdə işte saxlayır ki, mən bu işə etsəm başıma bir kevacət gələ bilər. Həmçinin Allahın verdiyi nimətləri Allahdan qeyrisinə nəsib etmək, e, mənsub etmək. Demək ki, bunu Allah yox. Mənə, məsələn, mənə bunu pir verib. Gəlmişəm, uşaq istəmişəm, o da mənə verib. Və mən nə etməliyəm? Ona təşəkkür etmək üçün. Fə onun adını pir oğlu qoymalıyam, ya da pir verdi qoymalıyam. Çünki o, pir verdi uşaq. Axı, bu neyməti Allah s.ə.vələ nəinki onu Quran-ı kərimdə deyir, heç minçək belə yarada bilməzlər. Allahdan qeyriləri yaşısa belə, heç minçək yarada bilməzlər. Vallahi yarada bilməzlər. bu uşağı da yaradan Allahdır. Allah istəsə, heç uşağı yaramayalı bilər. Bu çəkdiyi misallar böyük şirka etdi və bundan da başqa İstihazədə, istihazədə, istihazədə və s. Şirkin növləri var ki, onu etsən, Allahdan gerisine etsən, şir s. şirkə şirkinə bir-ki misal çəkək. Məsələn, Allahdan gerisine and etmək. Allah s.w. Peygamber s.ə.və, Quran-ı kəlimdə üç yerdə əmr edir ki, and et. Qul, ey varabbi. Üç yerdə və salam, and etməyə əmr edir. Peyğəmbərə and içməyə əmr edir və o andı da Peyğəmbərə Allah dağla özü öyrədir və necə öyrədibsə biz də elə and içməliyik Əgər Allah dağla bunu öyrədib Peyğəmbər s.ə. belə and içib bizim nə ixtəyəmiz var ki, başqa cür and içib bu de ki Rəbbimə and olsun ki, siz diriləcəksiniz Üç dənə yerdə bu gəlib Quran-ı Heç Peyğəmbər s.ə. Allahdan başqasını and içibmi? Xeyr And içməyib Sonra, vəyyən sözlər istifadə etdikdə o sözlərdə şirk etmək. Məsələn, əgər belə olmasaydı, belə olardı. Əgər belə olsaydı, belə olmazdı. Bu, əgər sözü özü şeytan üçün qapı asan bir şeydir. Açar, qapını asır. Şeytana yol açır ki, səni artıq şirkə sülükləsin əgər belə olsaydı artıq Allah təala onun əvəzinə necə olacağını yazır. Sən nə ehtiyarlan deyirsən ki, əgər belə olsaydı belə o. Ancaq biz o şeylərdə əgər belə olsaydı belə olmazdı, belə olmasaydı belə olardı. Ancaq onu deyə bilərik ki, Allah təala onu bizə öyrətdi. və məkunna linhtadiha loulan hadana allah. Əgər Allah bizə hidayət verməsəydi, biz doğru yola gəlməzdik. Bunu deyə bilərsən çünki bu Quran Allah bunu bunu Keçmiş zamanda heç vaxt demək olmaz ki, belə olsaydı, belə olun. Amma gələcək üçün demək olar. Belə etsən, nəticəsi belə olar. İbadət etsən, cənnət əhlindən olarsan. Belə düzətsən bunu, bunun faydası olar. Gələcək üçün demək olar. Sonra, həmsinin niyyət və qəsd etdikdə, həmin yəni, riyakarlıq, bu da kiçik şirkə aiddir. şirkə aiddir. Görün, İkrim e, ibnə e, e, bastan bu ayəyə aid necə gözəl misallar gətirir. Deyir ki, məsələn, kimsə deyir ki, vallahi və həyatı Allaha və sən həyatına and olsun. Şirkdir. Olmaz elə demək. Və yaxud demək ki, əgər bu it, və yaxud bu qaz olmasaydı, o, uğur həyata girəcəkdir və bizim varmızı, yoxumuzu aparacaqı. Belə də demək olmaz. İt də, qaz da ancaq səs salıb səni xədarlar edir. Və yaxud demək ki, Allah və sən istəsən. Kitab əlik Peyqəmbər s.ə.və gəlib deyir ki, siz deyirsiniz ki, biz üzəyiri Allah'a şərik qoşuruq, İsa'nın Allah'a şərik qoşuruq, siz özünüz müəmmədə Allah şərik qoşursunuz. Deyirsiniz Allah və Məhəmməd istəsə. Peygamber s.ə.mədə bu xabər gəlib sahələrə əmr edir ki, belə şey deməyin. Peygamber s.ə.mədə bilmir bunu ki, bunlar belə bir şey deyir. Qadağan edir. Deyir ki, ki, Allah istəsə. Sonra filan kəs istəsə. Belə deyə bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Sonra Allah s.ə.mədə məhlugu, yəni yaradılanların hamısını hədələyərək bu da hədələyən fəyələrdən biridir. Quran-Kərimdə belə ayələr çoxdur. "Əy inkuntum fi raibim mimma nəzzəlnə alə abdinə fa'tu bi suratin minfih." Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şübhəniz varsa və doğru danışanlarsınızsa, onda ona bənzər bir surə gətirin. "Və du şüheda əkum min dûni llahi kuntum sadiqin." Və bütün şahidlərinizi də çağırın. Başqa bir ayədə deyir ki: Əgər in sah insanlar və cinlər bir yerdə yığılsa, belə bir Qur'an, onun mislində olan bir şey yazılıb gətirməyi istəsələr, qətalmazlar. Bir-birinə kömək etsələr belə gətirə bilməzlər. Başqa ayədə deyir ki: ham yəqulun iftara onlar deyir ki o yəni Məhəmməd sallam onu özündən uydurdu Quran özündən uydurdu fa'tu bi'ashr suvarin siz də uydurulmuş necə olmasa 10 sura gətirin əgər uydura bilirsinizsə doğru danışırsınızsa kim bacarırsa bacarırsınızsa ona kömək edərəm vallahi gətirə bilməzlər Nə qədər gətirmək istəyiblərsə, tarix boyu gətirə bilməyiblər. Buna aid, bu surə gətirmək istəyənlərə aid bir gözəl bir misal gətirir İbn Kəsir, rahiməl Deyir ki, bir nəfər cavabələrdən hələ sahabı olmamışdan əvvəl, sonradan odanmışıq buna, sahabı olmamışdan əvvəl gəlir, Yalantı Müseyləmənin yanına, o Müseyləmək özünü Peyqəmbər yalan etmişdi, Peyqəmbərli iddia edirdi. Gəlir və soruşur. Onun yanına gəlir, Müseyləm ondan soruşur. Deyir ki, indi ona nə nazil olub? Yəni, Məhəmməd s. s. İndi ona nə nazil olub? O da deyir ki, ona əsr surası nazil olur. O, əsr, inəl, insana, ləfəxudur, bu ayə nazil olub, bu surə nazil olub. Müseyləmə bir qədər fikirləşir və deyir, mənə də indi sur Bu təcrübələr, bu nə danışır? Və başlayır o surəsini, özünə nazil olan o batı sözləri oxumağa. Deyir ki, Yə və dər, Yə və dər, innəmə və sabər, və səyir qəhəqqərin taqar. Mənasına bax, ey bədəvi, ey bədəvi, iki qulaq və bir sinə sənsən, qoşqaları isə alçaq və fəqirdir, kasılıdır. Sonra deyir, əh, necədir? Yaşılıq, <gülüyor> o da deyir ki, bax, ha, kafir ola ola. Deyir ki, axı sən bilirsən ki, mən sənin yalancı oldu, ola bilirəm. İndi <gülüyor> əmirə kafirlər də, müşriklər də, müəminləri istezə etdikdə, vallahi ki, bir-birləri öz aralarında başa düşürlər ki, həmkarları, həmşikirləri yalancıdır. Vallahi ki, başa düşürlər. Necə ki, o üç kafir Abucəhil, hə, Umeyya və bir 3 üçüncü sonradan İslam'a gələn, o adicəni danışan. Deyir ki, biz gəldik peyğəmbərlərin yanına, yüzünüzə qulaq astıq. Duyur, yahu, bu dəhşətli şeyləri oxuyur. Az qaldı bizi də yoldan çıxarsın və aralandıq. Uzaqlaşdıq, sözü bir yerə qoyduq ki, bir daha peyğəmbərlərin yanına gəlməyə deyik. Gəlsək, bizi də yoldan çıxaracaq, bizi də səhərleyəcək. Səhər gün bir-birimizdən xəbərsiz gəldik. Dinlədiyik və çıxıb gedəndə Təsadüfən, üçümüz də rastlaşdıq. Bir-birimizin önündən baxdıq, deri ki, e, o doğrudadır, təkəbəldir. Hələ bunu cəmatə desək, onda bizim halımız, vay bizim halımıza, bizim əlimizdən o boyda bu üç vəzifə çıxacaq. Elə Herakl da bu səbəbdən kafir kimi getdi. Hı. Əvvəlcə, istədi bölmünə olsun, İslamı qəbul etsin. Sonra görəndə ki, vəzir, vəkil, əyanları Aləm qarışdı bir-birinə, dedik ki, önə zarafat edirdim. Sizin imanınızı yoxlayırdım. Elə elə -el -el də getdi kafir kimi. Mömin kimi ancaq ölmək nəcafşiyyə nəsib oldu. Allah s.f. ona nəsib etdi. Sonra Allah s.f. bu ayədə deyir ki, alə abdina Abd, qul deməkdir. Bu da onu göstərir ki, Məhəmməd s.ə.v. qul idi. Bizim kimi bir qul. Lakin, eyni zamanda da rəsul idi, bizdən fərqli olan bir insan, ilçi. Allah'ın çatdırdı. Yəni, abduhu Allah dərəzəsində çatdırmamaq üçündür. Rasuluhu insan səviyyəsinə salmamaq üçündür. Şahadət kəlməsində, abduhu və rasuluhu elə buna görədir ki, onu nə ilahiləşdirməyək, nə də insaniləşdirməyək. Orta bir yol tutaq. Xörmət edirik. Bəziləri kimi nə ona alçaq sözlə baxmayaq, müstəşirliklər və s. Nə də sufilə kimi əddinə artıq, şişirtməyik. Sonra Allah s.a. bir min dunilləhi Allahdan savayı hamını sağıram. Bu dunya sözü hamını əhat Və Tefsir aləmi başqa bir ayəni, yani bunu daha gözəl izah etmək üçün, başqa bir ayə gətirir ki, Allah tala buyurur, Lə yətdəxizul məminunəl kəfirinə əvliyyə minunin müminin. Möminlər, möminləri qoyub, kəfirləri özlərinə dost tutmasınlar. Bu dünə söz o deməkdir ki, möminlərdən qeyri, heç kəsi dost tutmaq olmaz. Hər hansı bir işi görmək olar, amma dost tutmaq sevmək olmaz, haramdır. Sonra Allah s.ə.və deyir ki, yəni bu hədələdikdən sonra, deyir ki, fəil ləm təfələ. Bunu edə bilməməsinizsə, bunu bacarmırsınızsə. Vələn təfələ, heç bacarmayacaqsınız da. Fəttəqun nərəlləti və quduhannəsi vəl-həcəratu. O iddət kafirin. Yanacağı insanlardan və daxşılardan olan oddan həzər edin. Qorxın. Yanacağı insanlardan aydındır. İnsanları atdıqca, od alıqlanacaq. Başlar nədir? İki təfsir gəlib. Birində gəlib bütlər. Bu biraz zəif təfsirdir, amma əsaslandırırlar çox gözəl bir ayə ilə. Allah s.a. də İnnəkum və mətə abudunə min duninlə həsabı cəhənnəm. Siz də sizin ibadət etdikləriniz də cəhənnəmin odunu olacaqsınız. Müşriklərə deyir. Müşriklərə əzalla müjdələyir, onlar amma əksinə sevinirlər Nəyə sevinirlər? Sevinirlər ki, demək, Üzeyr ə.s. və İsa ə.s. cəhənnəmə düşəcək. Çünki onlara da ibadət edirlər. Pəqəmbar s. də izah edir, başa salır ki, burada yalnız o kəslər qəst edilir ki, onlar özləri istəyib ki, onlara ibadət edilsin. Mən istəmədən, həgər vəsiyyət yasmışam ki, mənim qəbrimi bayram yerinə çevirməyin, amma yenə də bunu edirlərsə, mənim nə günahım? Var. Mən vəsiyyət yazımı ki, mənim qəbrimin üstündə imarət tikməyin, tik sələbə mənim nə günahım var? Əlbəttə ki, Peyğambay s. bu dəqiqə qəbrinin yanında nələr edirlər? Bu, demək ki, onun günahı var. O, bacarda qədər, hətta ölümünə 5 gün qalmış belə, bunu xatırladıb. Bu mühim məsələni xatırladıb ki, mənim qəbrimi ziyarət yerinə, bayram yerinə çevirməyin. Başqa bir təfsirdə isə gəlir ki, bu daşlar kibrit daşlarıdır. Bizim bildiyimiz o kibrit daşları. Bu da İbn-i Məsud radiyallahu anamın təfsiridir. O iddətlil kafirin dedikdə kafirlər üçün hazırlanmışdır. Bunu göstərir ki, artıq cəhənnəm bu dəqiqə hal-hazırda mövcuddur. Bu da mühətəzirlərə, xavaricilərə rəddir. O kəslər ki, cəhənnəmin hal-hazırda mövcud olduğunu, cənnətin hal-hazırda mövcud olduğunu inkar edirlər. Və o və onun içindəki o, o od dünya odundan qat-qat fərqlidir. Peygamber s.ə.m. Sal qeyir ki, cəhənnəmdə olan odun yalnız bir hissəsi bu dünyada istifad edilir. Yetmiş hissədən ibarətdir. Bu yetmiş hissəsi yəni qat-qat daha artıq istiliyə malikdir. Sonra Peyğəmbər s. s. deyir ki, elə bir peyəmbər olmayıb ki, ona möcüzə verilməsin və cəmatı da onu yüksar etməsin, cəmatının Cəmaatın, içərisindən ona tabi olan olmasın. Mənə də verilən möcüzə bu, Quran-ı kərimdir. Və Allahdan istəyən budur ki, mənim ardımıza gələnlərin sahib daha çox olsun. Doğrudan da belə olacaq, Albani Rahim Allah silsilədə çox güzəl bir hədis gətirir ki, cənnətdə 120 səhv olacaq insanlar. Həşt adı müsəlmanlar olacaq. Həşt adı müsəlmanlar, təsəbbür edirsiniz, əksəriyyəti müsəlmanlar olacaq. Allah s.ə. Allah s.ə. Bizi o səhvdə olanlardan etsin. Sonra cəhənnəm barədə başqa bir hədis gətirir. Pəqəmbər s.ə.v deyir ki, cənnətlə cəhənnəm hücətləşməyə başladı, mübayisə etməyə başladı. Cəhənnəm dedi ki, mənim, yəni mənim içimə daxil olanlar təkəbbürlülərdir, özlərini yüksəkdən aparanlar, lovqalar, qasayrələr. Cəhənnətə de dedi ki, mənim də içimə daxil olanlar zəiflərdir və mülki olanlardır. Allah s.ə. onların bahsəsində son qoyub, deyir ki, hey cəhənnət, sən mənim rəhmətimsən, hey cəhənnəm, sən də mənim əzabımsan. Sənin istədiyimi sənin yəni cənnətə daxil edərəm, istədiyimi də əzab verib cəhənnəmə atarım. Və hər birinizi də insanlar və cinlərlə dolduracaqam. Amma qaldı ki cəhənnəmə, cəhənnəm doğmayacaq. Cəhənnəm o zaman, o vaxt yeri yəni kifayətlənəcək ki, Allah subhanətə alə ayağını cəhənnəmə qoyacaq. Əgədi mənada ayağını cəhənnəmə qoyacaq. Və də deyəcək ki, bəstir, bəstir, bəstir. Əsləm. Bəst bunu dedikdən sonra cəhənnəmdə hamısı bir-birinə qarşacaq. Allah da bunu etməkdir, heç kəsə zülm etməyəcək. Laiqin cəhamını ya cəsalandıracaq, ya da mükafatlandıracaq. Cəhənnəm barəsində yenə başqa bir hədis gətirir. Cəhənnəmin dəhşətli bir şey olması çox böyük bir Məxluq olmasa barədə bir hədis gətirir müəllif. Peyğəmbar s.ə.v. günlərin bir günü bir səs eşidir, vuruldu. O sahabiləri bu nədir? Sahabilər deyir ki, Allah və əlunun rəsulu bilər. Biz adam bilək. Deyir ki, bu bir daşdır ki, 70 il bundan əvvəl cəhənəmə atılıb, indi gedib onu dibinə çatırır. Təsəvvür edirsiniz, 70 ildə o daş cəhənəmin dibinə düşür, indi gedib çatırır. Gülün nə boydadır cəhərləm. Cəhərləmi qiyamət kimi zəncirlə mələklər tutub gətirəcək. Dəhşətli bir şey olacaq. Onu yalnız görənlər, gözü ilə müşahidə edənlər dərk edəcək. O vaxt, o da artıq gecə Sonra artıq ayə gəlir müminlər üçün. Bu kafirlər üçün idi onların əzabı, onların başına gələn dala, onlara hədəliyirdi Allah s.ə.lə. İndi isə müminləri müjdələyir və deyir ki, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ gətirib əməllə salih olanlara vəd edir ki onlar üçün ağacları altından çaylar axan cənnət bağları vardır. Şeyx Ədirəhiməhullah bu ayənin təfsirində deyir ki burada çayların növlərini Allah Subhanahu taala göstərmədi, amma başqa ayədə nə cür çaylar olduğunu göstərir və deyir ki fihə anhar bilmain ghayr <gülüyor> asin orada çaylar var ki onun suyu köhnelməz, kifnəlməz. Wa anharum min labanin lam Və şiddən olan çaylar var ki dadı heç vaxt dəyişməz. min <gülüyor> khamrin <gülüyor> lazizan liş Və şarabdan olan çaylar var ki içənlər üçün ləzzət verir. Dünyadakı şarabdan deyil baş ağrısı və s. Ləzzət verər və o halal şərəlidir. Və ənhəun min asəlin musaffə və sax olan baldan çaylar var. Bu dürücə olan çaylar. Çox maraqlı bir hədis, çox düzəl bir hədisdə yenə İmam Əhməd Rahimə Allah rabat edir. Sənih hədisdir. Deyir ki, Beğəmbər s. sələmin xoşuna gələrdir ki, gəlib ona yuxu danışsın. Və çox vaxt sahablərdən soruşarır sizdən yuxu görən olmayıb Və bir günü bir qadın gəlib ona yuxu danışır, yuxusunu danışır və deyir ki, yuxuda gördüm ki, cənnətə daxil oldum və orada mənə 12 nəfərin adını seçdilər ki, filan kəs, filan kəs, flan -kəs Onlar bu dəqiqə cənnətə daxil olub bu dəqiqə. Öz də bədir, yəni 14 gecəlik ay kimi gözəl bir suratda cənnətə daxil olurlar Onlar üçün orada qızıldan füsfillər düzülüb füsfillərin üstündə oturub cənnəti seyr edirlər. Və qabaqlarına da, qarşılarına da bir böyük bir qabda sinirə yemək gətirirlər, onlar da o yeməkdən yeyirlər. Və istədiyi qədər yeyirlər. Sonra da keçir başqa bir yerdə meyvə yeyirlər. Ne qədər istəyirlər, o qədər də o meyvələrdən yeyirlər. Nə bu bu yuxunu danışır bitirir. Bu vaxt Peyğəmbər s.ə.v. bir döyüşə göndərdiyi qoşun qayıdır. Qoşunun başçısı gəlib deyir ki, bu döyüşdə 12 nəfər şəhid oldu. Plan kəs, plan Peyğəmbər s.ə.v. qadını çağırır, deyir ki, olan adlarını çək. Qadın adlarını deyir, həmən o başçısı da, qoşunun başçısı deyir ki, vallaha, həmən adamlardır, şəhid olanlar. Şəhid olub dərhal yuxusunda onları görüb ki, artıq cənnətdirlər. Onlar cənnətdə hər dəfə o ruzilərdən yedikdə nardır, və s. meyvələrdir, yeməklərdir. Allah s.ə.vələdir -tə Kulləmə ruzəku minə min səmaratın rizqan qaluhə zəlləzi ruziqnə min qabil. Hər dəfə onun meyvələrindən onlara bir ruzi verildikcə, bu ki, əvvəlcə dünyada bizə verilən ruzilərdir, deyərlər. Onlara elə gələr ki, dünyada verilib onlara bu ruzilər. Lakin, Sadəcə onun adıdır. Adı. Çünki Peyğəmbər Saləm həlçilərin birində deyir ki, cəninət mənə göstərildi və oradan bir dənə üzüm istədim, gətirim sizə. Əgər mən onu gətirsəydim, qiyamətə qədər siz onu isəydiniz, o qutarmazdır. Budur onun bərəkəti və rəvaitlərin birində gəlir ki, meyvəni dəyir, yerinə təzə meyvə çıxıb, dərhal. Orada qutarmaq söhbəti yoxdur. Lakin, Onların belə deməsi ki, bu ki, bizə əvvəlcə verilmişdir, ancaq adları oxşayır, əgər nardırsa, adı oxşayır, onun forması oxşaya bilər, ondan tanıya bilərlə ki, bu nardır. Dadı, bərəkəti, vəzzəti isə tamam başqa cür olacaq. Allah s.ə. -tə bizə o meyvələrdən dadmağı nəsib etsin. Hmm. Və utubihi mütəşəbihəndə dedikdə, Allah tala bunu qəsd edir. Halbuki, onlara dünyadakı meyvələrin bənzəri veriləcəkdir. Anca oxşara. İndi gəlir əsas məsələyə. Allah-u Teala deyir ki, -um Onlara orada pak zövcələr olacaqdır. Allah-u pak zövcələr hazırlayın. Pak dedikdə, de, görün Allah-u Teala bir sözlə hər bir şeyə hat edir. Və təfsir alimlərdir, hər şeyi bəra edir. Mutaxara və salam. Nə bir heyiz, nə ayaq yoluna getmək, Nə tüpülmək, nə burnunu silmək, nə tərləmək, nə heç bir şey olmayacaq. Əxlaq müşsək səviyyədə, gözəllik müşsək səviyyədə. Həttar avayətlərin birində gəlir ki, ilk cənnətə daxil olan zümrə, bədir, bəyək dediyim, 14 gözəlik, ay kimi gözəllikdə daxil olacaq. Onlar nə tüpərəcək, nə ayaq yoluna gedəcək, nə burnunu, burnuna zirzibil çıxacaq, nə tərləyəcək, heç bir Əksinə, onların bədənini, bütün bu şeylər onların bədənini tər kimi və o tərdən də, tər kimi çızaqla o tərdən də əkil izi gələcək. Onlar üçün, onların hər biri üçün, iki dənə, Allah s.ə.vcə verəcək. Bu, hər bir cənnət əlinə aiddir, amma şəhidlər üçün daha artıq olacaq. Allah bizi şəhidlərdən etsə. Onlara verilən o zövcələr, o qadınların. Nə tər gözəliyi olacaqsa, ayaqlarının gözəlliyindən, şahfdaflığından, ətin üstündən içərdəki sümlüləri görsənəcək. Təsəvvür edirsiniz? Qaribədir. Əlbəttə ki, bu dünyada qaribədir. Belə bir şey görə bilmək. Bu dünyada amma cə cə cə cənnətdə isə olacaq. Onlar arasında heç bir ixtilaf, heç bir nifrət, heç bir kinkudurət olmayacaq. Hamısının qəlbi bir qəlb kimi olacaq. Və onlar daim Allahı səhər-axşam təsbih edəcəklər, zikir edəcəklər. Allahın adına həmsəmalar deyəcəklər. İnşallah gələn dərs bu hurilər barədə, onların vəsfi, necə nəzulliyi barədə danışacaq. Yəqin ki, gələn dərs hamınız bu, bu, bu olacaqsınız. Subhanək Allahın olası həmdik, əşhəd önlə ilə əhlən təsbəkləri zəlatul biləyin.